Què tal? Bon dia a la una i vuit minuts. Avui aquí al Mirall a Catalunya Ràdio parlem de la poesia, precisament quan es tanca la Setmana de la Poesia de Barcelona. Busquem persones que ens expliquin des de quan els agrada la poesia i per què, quins poetes tenen de capçalera. Persones com el Jordi Cervera, escritor i periodista company d'aquesta casa, que precisament ha recuperat en un nou llibre els primers poemes de Joan Perucho. Bueno, per la poesia és una cosa força elevada. No? És dir, em sembla que és una de les arts més elevades, malgrat que eh, potser s'hagi banalitzat molt, però jo crec que és un dels grans elements més excelsos no? de l'escriure i, per tant, se li ha de tenir un cert respecte, malgrat que no cal tenir-hi por, tampoc. Bé, vaig treballar aquest llibre de Joan Perúixoc una mica perquè va ser un personatge que vaig tenir l'ocasió de conèixer personalment i que em va fascinar. Era una d'aquestes persones que jo crec que són altament recuperables i que haurien de ser vives sempre, si més no en la memòria. Ell odiava la Tile perquè deia que era una enemiga del, de l'escriptura, però per contra era un element molt televisiu, molt dinàmic, capaç d'encandilar qualsevol amb les seves mil i un anècdotes. Josep Pedrals, bon dia, benvingut. Molt bon dia. El Josep Pedrals és poeta i recitador i una de les últimes publicacions és el romanso de anar tirant a la Breu Edicions del 2012, de Ferrés. Uh, Josep, del que sentia maragada i el Jordi Cervera, tu creus que pot ser un dels problemes, això que, que la poesia encara, i dir que encara ens fa massa respecte? De fet, eh, el que diu el, el, el Jordi no està malament, però, però fins a cert punt, és a dir una cosa que t'estimes, i la poesia s'ha d'estimar, no només la respectes o sigui, sí que la respectes, però també hi jugues i també hi fas tonteries amb les persones que més t'estimes, no? És amb les que tu passes més bé, en realitat mm. i alhora les respectes més, però precisament per això no. Diria que de s'ha de duna manera natural i, i tranquil·la. Normal. eh? Sí, doncs avui, massa... si s'escau, deixarem mm. de tenir aquest respecte per la poesia. Al Mirall, amb Marta Romagosa. Us agrada la poesia? Què us aporta o què us fa sentir? Teniu algun poeta de capçalera? Llegiu poesia i a vegades fins i tot us atrevit a escriure amb vosaltres? O no hi heu entrat mai només per obligació, quan sobretot us ho han demanat a l'escola o a l'institut? Gràcies a quina persona o a quin fet vau descobrir la vostra passió per la poesia? Si voleu, teniu diferents maneres de posar-vos en contacte amb el programa. .cat. El telèfon a facebook.com barra i al Twitter Mirall Cat Ràdio. He somiat una lectora que estalia més enllà els meus versos seductora els llegia amb tanta boca que al final els va besar que al final els va besar no sé pas qui és aquest que canta, no, Josep? Sí, jo sí que el conec. Bueno, no ho sé, a vegades no ho sé si el conec. El que és poeta, recitador i de pas, si s'escau, doncs sí, sí, cantem. Sí, sí, recitar amb, amb melodia. Amb melodia, sí. sí és, eh, va, va, va de verset fer poesia... I recitar-la? O vegades hi ha no, no, no grans per poetes per què, no que no saben recitar la seva pròpia poesia? És que són, són dues arts diferents. O sigui, és com, hi ha compositors que no toquen cap mena d'instrument i en canvi hi ha, hi ha grans, grans intèrprets que són, que, dir, que si s'han de posar a escriure música són, són, nefastos. són nefastos. Però en el teu cas són, va són... de precet. A vegades passa, això, sí. De tant en tant, sí. De tant en... I a qui ha passat? Sí, en aquest cas s'ha donat. Perquè tu ho veuries, tu quan sents coses teves llegides per una altra persona, recitades per una altra persona, et fa alguna cosa a les orelles o no? Home, si ho fan bé, no. Si ho fan bé, m'agrada. El que passa que, clar, tampoc no, no, no ho sento gaire vegades. Algú altre recitar els meus poemes. No, no, no t'ha passat massa. No, la veritat és que no cantar algun poema meu sí que ho he sentit. I llavors fa gràcia perquè, un que ja tal canta, ni això fa... Perquè si no, un li dona el seu propi significat quan l'escriu i després quan el llegeix? Sí, evidentment, una interpretació és això, és, és un, fer una lectura. O sigui, quan dius un poema en veu alta, ja remarques unes determinades paraules, fas l'entonació per on et va millor i, per tant, fas una selecció prèvia que, que l'oient ja, ja la té feta, diguéssim. Pot ser que el mateix llegit per tu i una altra persona l'espectador, en aquest cas, interpreti coses diferents fins i tot, depèn d'on poses... Podríem arribar a aquest sí. punt, sí. Sí, sí, sí. El que passa que això no passa gaire, suposo, espero i desinjo perquè llavors si no vol dir que potser el poema no està tan ben escrit. No, Per tu li però pots bé. donar un sentit i després que arribi un altre, que cadascú sí, sí, després sí, sí, l'acaba la, com vol, no? No, no, i a més a més és una cosa que la poesia recitada normalment té aquesta cosa efímera, que... que que fa que, Com que ja ha passat, la memòria també et creï les seves pròpies connexions que... i l'oient fa la seva pròpia versió del que ha sentit. Poesia que bresolean dels llavis i que em fa de got de santa veritat. Amb nosaltres avui també l'Anna Vallbona, bon dia benvinguda. Bon dia. Ella és periodista i escriptora, entre d'altres coses, Conill de Gàbia, publicat per la Breu edicions el 2012, que de fet és el seu segon llibre. I ets cronista del blog de la Semana de Posi de Barcelona, que justament acaba avui. Correcte. Per tant, tu saps perfectament com anem de poesia en aquest país. Com bueno, Com a mínim aquests dies. Aquests dies. Sí, ho hem d'acotar aquests dies, no? Després el, sí, és el debat gran. és un altre, no? Després com anem de poesia en aquest país. Com has vist aquests dies de la Setmana de la Poesia de Barcelona? Home, a veure, es, es fa, es, és de difícil dir perquè he vist coses molt diferents, no? Aleshores... He vist des de, des de qüestions més de debat i més d'analitzar precisament com està la poesia Fins a qüestions de recitals més o menys uh, habituals, és a dir, recitants recitals clàssics Fins a també propostes que feien barreges de, d'arts de, de, i de coses molt diferents no? I per exemple una de les coses que més m'ha aquests dies és l'homenatge a la Carmen Amaya uh -huh. Que hi havia, que un cop hi tenejava una poeta, la Núria Martínez Bernis i que vaja, va juntar bailadores, cantadores, poetes eh, un premi nacional com l'Enric Casasses doncs cantant al costat d'un cantador no? doncs, dir, va ser bastant curiós i bastant espectacular i va ser molt interessant perquè produïa una barreja d'arts i de públic, en el fons, no? És a dir, hi havia gent, i gitanos, que no han escoltat mai poesia ni en Casasses, ni en Castillo, i després hi havia uh, doncs, amants de la lírica que no hem escoltat mai uh, els gitanos de la Gràcia i que estàvem allà, no? Uh -huh. I va ser interessant. Tu creus que és una, una, una, iniciatives com aquestes són una manera d'apropar... Abans començàvem i estàvem parlant Josep, si sí, teníem massa respecte per la poesia i dèiem, home, li ha de tenir, però igualment n'has de saber jugar. Coses com aquesta fan que eh, arribi molt més al públic, a la gent normal, que possiblement doncs alguns sí que formen part de la seva vida d'altres no tant. Sí ve que sí, és a dir, el, el, a la poesia s'ha de teniria el, el respecte normal de qualsevol altra art o que t'hi acostes i t'interesses. No? Però, però tampoc ha de resultar una cosa memòria eh, que pensis jo no entendré res, a mi això no m'està servint de res, no em, no em diu res de fet. I en canvi, crec que a propostes d'aquesta mena, barregen públic, barregen gent eh, i ho hopropen ho, ho porten com una cosa normal. I aleshores, el, vaja, més enllà de... És a dir, que, que sí que és cert que no s'ha d'analitzar, potser que tampoc cal caure en l'altre extrem de dir, ah, la poesia d'alguna cosa, això, totalment banal i buida, no, però sí que perdre-hi la por i, i pensar que es pot portar i pot estar en molts llocs molt diferents. i am nosaltres avui al Mirell també. Antoni Clapé, és poeta, editor de poesia i traductor. Bon dia, benvingut. Bon dia. Ha publicat una vintena de llibres entre els quals La llum i el no res, a Meteora i amb aquesta guanyat els premis Cavall d'Art i Rosa Leveroni el millor llibre de poemes de l'any 2009 i no continuo, perquè si no em dius que em posaré vermell. No ja ho estic. Ja... Però això és, que, que Clapés, això és la ràdio. Senyor Clavés, això és la ràdio i no ningú ni nos nota. Clara he fet una diferència, eh, no dit sí, senyor sí, Padrals, sí. és veritat. Antoni. Gràcies. Antoni. Com està? Bé, molt bé, bé. content d'estar um, Juguem en el que estàvem dient Se li ha de tenir respecte Però hem de continuar jugant amb la poesia L'hem feta entre tots plegats No sé si els mitjans també O potser segons quins autors, segons quins poetes l'han feta tan elevada Que uh, sovint et troba gent que diu no, A mi la poesia no entenc res, a mi això no m'agrada No em diu res, no m'aporta res això no. És culpa de tots plegats? Home, hauríem de parlar gairebé de qüestions històriques Però va, estem parlant d'ara del moment Eh, home, és evident que la poesia és una cosa residual ha quedat com una cosa residual això està clar de fet fa alguns segles que és una cosa residual per tant eh... però hi és, eh? Eh? Però hi hi hi és. és exacte. I, i justament aquests dies que han hagut taules i debats i coses no? potser diria que una de les conclusions eh, clares en totes les taules que han mirat els aspectes diversos de la poesia i de la projecció de la poesia, una de les coses dic és justament aquest desig de, de permanència, de perdurar uh -huh. a pesar de tot. I perdura en formes diferents, la poesia va mutant, com canvia la societat, com canvia totes les arts. És evident que tot va canviant, hi ha una intervenció Eh, dels moviments socials, de les tecnologies, de, etcètera, dels pensaments, i això fa que tot canvi. no? És evident que avui dia, com abans s'explicava, eh, segurament, un dels actes que deu haver tingut més èxit eh, doncs heu haver estat l'homenatge a Carmen Namaia, uh -huh. perquè té aquest aire popular, popular, Uh, i bé, doncs està molt bé és obrir una finestra mm. nova, no? També hi ha hagut altres lectures més, eh, diguéssim, pausades més clàssiques, més convencionals de gran altura eh? Per tant, jo crec que és un moment que conviu una cosa amb l'altra i a pesar de tot a pesar de tot, jo crec que llarga vida la poesia perquè malament si no hi ha llarga vida la poesia malament, per, per què malament? Home, perquè el llenguatge que ja està prou degradat uh -huh. prou degradat Uh, al fons qui el manté, qui el renova és el llenguatge poètic eh? per tant, malament la societat que no estima els seus poetes més enllà de triar un poema per quan un es mor o quan es casa, o aquestes coses que és això tan ridícul que, que fem no? S'ha mort, floneta, ai, hem de buscar un poema perquè així es plorarem tots malament, eh? Malament pues hi ha d'estar present a la vida jo crec que és un problema d'escola etcètera, etcètera, un problema important eh? Semblaven esfereïts De sentir-se tan florits Tots sols entre les buirines 6 de febrer És una via també, no? Els emmallers de Maragall-Mixima Mmm poesia en una cançó. És una manera de mantenir que no... i deixar de ser una mica residual, la poesia? No, això m'ha de difondre. De difondre. està bé. I es difon a través de blogs, i es difon a través, doncs, de... Com fa el Josep, ja, portant-la amunt i avall... Allà... Poesia amb un tuit? O pots fer poesia, no? Sí, sí, sí. Poesia la pots ficar tot arreu. Sí. Mira, és una cosa, precisament, la gràcia que tés té això, que que en qualsevol ocasió pot, pot acabar sorgint un poema o pot, pot quedar-hi bé un poema. Clar, però com deia ell, no, sempre ens esperem allò del dia que es casa algú es mor algú, Exacte. aleshores has de buscar un poema. Per què no el busques durant la resta de l'any que no et passa cap d'aquestes no, coses? El L'Obedi Molló eh, va dir una cosa una vegada que jo l'he repetit molt sempre dient que l'havia sentit també ell, no? i bé, no exactament sé com era però jo com explico la història però repeteixo la idea d'ell eh, allò, cada nit, cada nit abans de, de dormir, un ha de llegir un poema eh, i a la tauleta de nit tenir-hi molts llibres de poemes diversos agafar-ne un, potser a l'atzar obrir l'atzar per una pàgina i llegir un poema eh, i lligar-se a dormir jo crec que això eh, seria una pràctica interessant eh, que tothom ho fes no. Jo sé d'algú que té més d'un llibre de poema repartit per casa i fa això però no abans d'anar a dormir, sinó no. en diferents moments del dia. Està molt bé. Està sí, bé, no? Sí, cas, sí. Eh? I de diferents autors. Sí, sí, Home, sí. la poesia té aquesta cosa de concentració de, que, que en molt poca cosa et dona per pensar molta estona, clar, potser. Clar. O, per, o per arribar a, a reflexionar, a pensar, a sentir o, o a donar o, voltes o a les coses. un moment de bloqueig d'aquell que dius... Agafes un llibre, obres, dius poema i potser et desbloqueja allò que tenies al cap o que no sabies sí, per una vez sí, a dir sí, sí. gràcies a un poema de qui sigui, sí. sí. O, o un vers a vegades tots ens ha impactat un vers en algun moment sí. i el portes d'alguna sí. manera sí. escrit a, en, sí. el cervell, et en el cervell i a vegades et surt no? en moments especials Digues, digues Sí, no, que jo crec que més a més És el que comentàveu A més a més, el, el a més, a més el, segons com eh, Pots mirar la poesia com una cosa super del moment no? uh -huh. Perquè són aquests flaixos aquest, eh, Aquesta cosa efímera Que ara l'agafes i ara ja la deixes Jo crec que és una manera de llegir molt d'ara Segons com sí, es miri clar. I, I després una altra cosa que volia afegir Que aquesta me l'havia apuntat Però és que està, està molt bé un poeta que, que deia que està nit al Palau, que és un alemany que es diu Ens -Ens Berger i el de que he pronunciat malament... No, em sabrà què ho has fet bé. Però dic, diu una cosa molt divertida al voltant de la poesia que crec que lliga amb el que, amb el que dèiem, no? Que diu, la poesia és omnívora, s'ho menja tot. La ciència, l'amor, la naturalesa, fins i tot la política, encara que la política sigui tan indigesta. O sigui, la idea aquesta de la, la poesia és s'ho menja tot, no? És a dir, arriba, arriba i camina per tot arreu. És molt interessant. mirall@catradio.cat. Al telèfon 932017474. A facebook.com/mirallcatradio i al Twitter mirallcatradio. La Silvia ens truque des de Torrelles de Llobregat. Bon dia. Hola, bon dia. A la Silvia li agrada la poesia? Sí. Com hi ha arribat? Tens volir explicar? Uh, aviam, mira, arribar hi mm, potser hi suposo perquè a, a, de petita a l'escola em llegia molt a ens en feien memoritzar molta, que és una altra cosa que m'agradaria plantejar aquí com a debat, perquè avui en dia està tan eh, bandejada, no, no hi és, potser perquè la cosa memorística no està tan de moda, però jo recordo que en llegíem moltíssimes, en les apreníem, i ara, tant tant, doncs, les dic en veu alta, i potser d'aquí també, no ho sé. De, de, del que... O sigui, de l'hàbit que vas aprendre a l'escola, m'estàs dient, eh? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Ara llançarem aquest debat també, era un tema que volia treure. Sí. Uh, gràcies per treure'l tu, Sílvia. Uh, val, uh, jo us volia comentar una altra coseta. Digues, digues. Uh, ja m'heu comentat abans quan m'heu trucat. Jo llegeixo poesies per mi, també veu alta, però quan jo, per exemple, m'han preguntat al telefonar quin poeta m'agradava, sobretot, i uh -huh. parlat del Màrius Torres, uh -huh. uh, fa tres anys, que va ser l'aniversari del centenari, vaja, uh, jo ja el tenia molt, m'agradava molt, i vaig pensar que era una ocasió per, jo a vegades treballo en biblioteques i uh -huh. veig lectures, i vaig pensar que era una ocasió per compartir-lo, perquè una cosa, quan m'agrada compartir-la aleshores això que comentàveu del respecte i de la por eh, jo tinc molt respecte amb, amb aquestes persones però penso que quan una poesia eh, t'està dient alguna cosa m'està emocionant i penso que jo puc transmetre-ho i si quan jo ho faig en una biblioteca hi ha que, certament aquesta por no?, que molta gent no vol venir a escoltar o perquè li fa una mica de ai si ho entendran si serà difícil i després veus que que els hi ha agradat i que demanen doncs, que ella pugui quin llibre hi és. Uh -huh. mm, a mi realment em satisfà molt, personalment i després també doncs, per haver contribuït no? poc o molt a, a donar a conèixer doncs, poetes uh -huh. que, que jo m'estimo. Molt bé, Sílvia, doncs gràcies per trucar-nos. Que vegi molt bé. bé. Bon Déu. Clar, no sé, a totes les escoles, jo alguna experiència en escola, i els nens encara els hi fan memoritzar poesia, estan en català com en castellà, val dir. No sé si és una cosa que abans es feia molt més cara, però és un debat que, que volia treure més endavant, potser treure-lo un moment abans de continuar amb altres edats. No, jo només vull dir, a França hi ha el, el costum, gran costum, de que els alumnes a l'escola eh, reciten molta poesia, qualsevol adolescent francès ha, ha recitat Racine, racin, etc I és que evidentment això es nota bé els francesos són molt eloqüents, uh -huh. tenen l' elloqüència la paraula eh? I una altra cosa i és que molts eh, primers ministres, ministres francesos han estat poetes. tots tenen llibres de poemes fets. Bonsització és una altra cosa Això és una altra cosa. <laughs> una altra cosa no? uh -huh. Vull dir que... Eh, L'escola, jo crec que és el nucli de tot, i quan era a l'escola hi ha hagut aquesta, diguéssim, efervescència, uh -huh. doncs amb això eh, finalment es nota, no? Tu, tu has treballat amb nanos, no també, Josep? Sí, sí. No, jo el que crec que, per exemple, que, que hi ha un gran error en plantejar l'ensenyament de la llengua a partir de la gramàtica en comptes de partir de la literatura, i aquí jo crec que és el gran error. O sigui, als nens els indosses tota la teoria gramatical de la llengua en comptes de, dels senyals i la llengua més viva que hi ha, o sigui, uh -huh. la màxima expressió lingüística, que és la poesia... I els nens serien feliços recitar pitarra, avui en dia. I, ja. coi, sents? No, no. I no, no recitar en no. pitarra. Jo, jo penso, per exemple, que si sí, uns sí, nanos d'institut a dia d'avui els vas els fas recitar qualsevol verset satíric d'en Sagarra, per exemple, mm -hmm. que és una fixació clar, meva, però, ja, els, els però doncs, es pixarien de riure clar, clar. i, a més a més, pensarien ah, a que la poesia també també pot clar. dir coses d'aquestes. I, sí, sí. a més a més, després podrien conèixer moltes més coses d'en Sagarra. Mm. Però vull dir que el que, que hi pot ser amb coses tan, això, tan normals com aquesta. Uh -huh. uh, la Montse, de fet, es va posar... Nosaltres, quan expliquem cada setmana què farem, i vam dir que parlaríem de poesies, uh, ens van escriure per dir-nos, ei, que nosaltres hem creat un grup que es diu Nusus Nus, si ho dic bé. Montse, bon dia. Hola, bon dia, què tal? N Nusus Nus, es diu així? Sí, Nusus Nus. Això dia. que és? Un grup que, que no. heu creat uh, al, al voltant de l'Ateneu, barcelonès? Sí. Sí, sí, sí. Eh, som alumnes de, de l'Ateneu, Taneu, o sigui, som forjats allà, a al la barcelonès, i, bueno, doncs, eh, hem, al llarg dels anys ens hem anat ajuntant cada vegada més, i, i tenim ara tenim un grup que ens diem Nusos Nus, som 14, eh, fem recitals, no, no anem sempre a tots 14, perquè seria massa, massa llarg, eh, massa gros, i, doncs, bueno, els que podem ens anem ajuntant, de vegades som uns uns, altres vegades doncs som uns altres, uh -huh. I, I anem fet recitals. Ah, molt bé. autoritat un llibre, que sortirà ara aquesta setmana que ve, el nou té més nusos nus, I, i estem molt contents. Ens agrada molt fer poesia, ens en venim molt tots. Uh, tot uh, s'ha de dir, he de dir que la nostra professora és, bueno, ha estat fantàstica, la Laura López. La Laura López. Granell, la Laura López. Granell, mm -hmm. Granell perdó. I la que es monia, va posar el coquet doncs... vaja. Ah, uh, sí, sí. Una sí, mica, sí. no? Sí, sí, sí, sense cap mena de dubte ens han ensenyat doncs, molts poetes que nosaltres, bueno, jo particularment, no sabia, no tenia ni idea que existien. Mm -hmm. I esclar, això, això és... Escolta'm, dig digue'm una data pròxima que eh, qui vulgui pugui anar a veure-us, a escoltar-nos. I tant. Mira, el dia 8 de, de juny, que és un dissabte, sí. a dos quarts de vuit de la tarda, anem a Vic, al restaurant El Gravat, i, bueno, ens han convidat en allà i anirem, a dos molt quarts bé. de vuit, el dia vuit. I llavors, el dia 13, de juny també, anem a l'original, aquí a Barcelona. Uh -huh. I el mes d'agost, eh, segurament, encara hem d'acabar de dir el dia, però pujarem a Puigcerdà. Carai, escolta'm, Déu-n'hi-do. O sigui, sí, molt... sí, sí, sí, estem, estem ben animats. Molt bé, molt bé. Escolta'm, doncs, moltes gràcies, primer, per posar-vos en contacte amb nosaltres i, i després per la tasca que feu, en definitiva. Gràcies. gràcies. Montse, que vegi, bon dia. Igualment, adéu-sia, adéu-sia. Adéu La Maria Dolors és a Barcelona, bon dia. Hola, bon dia. I a la Maria Dolors també li la poesia? Bé, bueno, a mi he explicat que, que m'ha sortit la pena de, de, de fer poesia jo, degut a tindre net, no? El meu primer net ja fa vuit anys que va néixer i uh -huh. estic esperant el sisè. I llavors, doncs, cada vegada que aneix un net, doncs, m'inspiro moltíssim. Sis nets va, ja, Déu-n'hi-do, Maria. Eh? Sis nets, eh, m'ha dit? Estic esperant el sisè. Estàs esperant el sisè. I cada estic net és una poesia ja. que fa? Mana? Cada net és una poesia que fa. Sí, això mateix. O sigui, quan me diuen els meus fills, mira, mama, que estem esperant un bebè, doncs llavors jo m'imagino ja aquell bebè i els començo a posar els avis, els tiets, tots entre mig, i, i quan neixen doncs els hi faig amb una postal ben grossa i els dic, dono com a regal, tot el que jo he sentit durant aquests mesos, esperant-los. Uh -huh. I això, abans de tenir nets, no ho havia fet, eh? Bueno, és que jo, jo tinc un marit, fa 39 anys que sóc casada, tinc un marit que em va amb, amb la poesia perquè t'ho explico. El meu marit, eh, jo, ell, ell va començar a enviar-me poemes, i en comptes d'enviar-me'ls eh, des de Barcelona, se n'anava a Badalona a tirar les cartes i no posava nom. I era un noi que, que, que em pretendia a mi, però clar, que jo no ho sabia. I és clar i a base de poesies, i poesies, jo, qui serà i qui serà i qui serà, i al final es va descobrir qui era i bueno, me vaig enamorar per les poesies que ell m'escrivia és a dir, sense saber que en realitat era ell ho va saber després no, jo, jo tenia molts coneguts, amics i, així, i sabia que, que aquesta persona m'anava darrere i així. Però, però bueno, no m'imaginava perquè dèieu, Badalona no conec ningú que no pot ser el francès, impossible I, sí. I, i no, no, i era ell i, i, dir. I a base de, de... i ell llegeix molta poesia jo no en llegeixo tant perquè amb tres fills treballant i tot tampoc he tingut tantes hores però m'agrada, m'agrada mm -hmm llavors m'ha sortit aquesta vena ara que, que em surt així de, de dintre uh -huh. de Molt bé, Maria Perquè Doncs Maria Dolors, que, va, que vagi fent poesies que voldrà dir que va tenir nets i si no, a doncs a ja mateix. sap Moltes gràcies A tu, adéu, bon dia adéu Sílvia, creus que ens diuen els oients uh, que ens escriuen per altres vies? Doncs la Susana ens diu al Facebook incloure la poesia els meus clubs de lectura. El 2006 va ser un en i encara ara és el gènere més agraït de compartir i com convenim amb les meves lectores i lectors, la poesia de... s'ha de sentir, no cal entendre-la, diu. L'Enric diu, si voleu escoltar bona poesia, ben musicada, preneu nota. Guiem Sol de Vila. Música menorquí que música poemes només en català. Actualment un poemari sencer de Pons Pons. Nura ja al mercat i en fase de gravació en el tercer treball de poemes de Màrius Torres diu Espriu, Martí Pol, Cavafis, tots en català. Mel Pelesuïdes i si ens envia l'enllaç www.guiemsoldevila.com I la Magdalena diu que sempre recordar l'Ovidi Montlló recitant li sembla que a i tot i soler tocant la guitarra mm, déu nhi perquè hi ha gent que encara espera jo dic, potser avui parlant de poesia però realment mm, emocioni, entenguis o no entenguis la gent, malgrat sigui resolent com, com deia l'Antoni Clapés la poesia hi és, eh? Residual, però sí, hi és, sí, eh? Sí, esclar, A cada casa, però, ni que no, sigui no, quan una és àvia sí, sí, o amb unes cartes d'enamorats, és igual. Sí, sí. No, sí. no, no, esclar. És que és això, la, és la poesia ha d'emocionar. I una es pot emocionar d'una paraula, d'un poema, de tota una obra, etc. No Vull dir que és... hi ha moments, no? Hi ha moments. Però, però, sí, la poesia sempre ha d'emocionar, pregunto, eh? Home, en principi... Llavors he va... regut sentint poesia. Bueno, doncs emoció, també. Sí, però potser és... Que Home, també instrueix, que... a vegades. Vull dir, hi ha poemes que, que, que amb els quals aprens coses. Però, bueno, sempre hi ha un, un component... O sí, sigui, hi, hi ha tres possibilitats. O, o la delectació, o, o la instrucció, o la commoció per dir-ho així. Doncs, per tant, una si... de les tres t'ha de passar. Si no et passa res, malament res. Clar, però si no, ha si no, no poema, entén res no? i desconnecta, vol dir que o Home, no, no que ja no, no? no rutlla o no rutlla per tu o no També, rutlla per tu en aquell moment en aquel ja, moment no? potser demà passat sí sí això passa. Jo sí, sí. crec que per sobretot és que no, que no et deixi indiferent. Clar. I a partir d'aquí tu hi trobaràs coses diferents, entendràs un seguit de coses o no, o, o serà més una, una qüestió de sensacions. Mm -hmm. Però per sobretot, vaja, que no et deixi indiferent. Que no et deixi indiferent. I, i, I una cosa, jo crec que és residual la poesia, però que ja va bé que ho sigui de residual. O sigui que que ja... Tampoc no és una cosa que hagi d'omplir estadis, no. m'explico. No. No, no sé, jo trobo que seria com difícil, no?, Necessita una certa intimitat Sí, això és veritat però, però... Concerts petits eh? no, no... no quatre, però cent mil tampoc vols dir mm. sí. no, Tot i que potser sí eh? ara, estic... pues mira, ara... ara que ho dic ara... Si <laughs> <ho> dic... fer sí, <laughs> sí, un recital de poesia al Hòstia. camp del Barça Tampoc ah, estaria una malament Una cosa no? allò èpica i tal. Ah. Hi havia el Hi havia poeta rus Yevtushenko Que encara deu ser viu, suposo, ara ja molt gran Però quan ell era un home jove a veure, també s'ha de dir que era un poeta del règim, eh? ja. però eh, omplia estadis, omplia uh -huh. estadis literalment. I si no els hi feien anar. Home, no. ja, ja, ja. Bueno, sí, <laughs> no, Però era, era una poesia sí, era molt, casim, enganxava molt... enganxava molt, enganxava molt. Eh? Vull dir que, que sí, certament. Uh -huh. uh, fem algun oient més i hem de fer una petita pausa per publicitat. La Maria és a Parets, bon dia. Maria, bon dia. Ai, ai, que l'he enganxat amb un atac de tos. Maria, ets aquí? Doncs... Uh, Soc el Josep. El Josep de l'Espluga de Francolí, clar. Ai, si jo no li ai, deia ai. Maria, no em podia respondre. M'has agafat amb la tos. Ja ho veig. Uh, vol veure una mica d'aigua i tornem després de la publicitat? D'acord. Vinga, gràcies, doncs, eh. fins ara. Ara tornem. Tan net és qui neteja la ciutat. Cada dissabte a Barcelona fem el teu barri a fons, enviant-hi un servei de neteja que ens ajudi a gaudir plegats d'una ciutat més neta. Tan net. Perquè tan net és qui treballa per una ciutat polida com que amb civisme la cuida. Amb la teva ajuda ho tenim més fàcil. Ajuntament de Barcelona. El Mirall. Ara més que mai, més a prop teu. Vosaltres, que porteu ulleres, trobeu normal que us en regalin unes altres que mai no us posaríeu... Oh! A Mas Visión no cal ser ric per tenir estil. Per la compra d'unes ulleres t'emportes el segon parell per un euro escollit entre tots els models, fins i tot en progressius. Mas Visión, la fi de les ulleres cares. Vàlid fins al 21 de maig del 2013. Condicions a Mas Visión.es. El Miral i Catalunya Ràdio. Ara més que mai, més a prop teu. Hola, Bahí. Escolta, com us ho feu per guardar totes les bicis de la família a casa? El meu pis és igual que el teu i només mica pel patinet del nen. Que no coneixes Blue Space? A Blue Space disposes de l'espai extra que necessites a qualsevol hora del dia de dilluns a diumenge. Jo guardo totes les bicis de la família, les joguines dels nens, la meva col·lecció de vinils de l'Elvis... A més, la Maria està entusiasmada. Truca gratis al 900 250 900 o visita bluespace.es i tindràs la millor solució al millor preu. Blue Space, el teu traster de lloguer. La teva llar, el teu espai, el teu Blue Space. Ara, a Schlecker, pots fer servir la teva targeta Club Tia o sol·licitar-la si no la tens. Schlecker. És gratuïta del tot. Podràs beneficiar-te de preus exclusius i cupons d'escompte. Una mateixa targeta pels teus establiments a sempre. Schlecker. Més que una drogueria. Schlecker. Hola, Toni, no em trobo a bé. Creus que podries venir per... Ja sóc aquí! Què dius que et passa? A Catalunya, complim amb els nostres. A Rígal, també. Benvinguts a la Rígalitat. Truca al 902-30-30-78. Rígal, l'assegurança de cotxe especialitzada en Catalunya que fa les coses com ens agrada aquí. 902-30-30-78 i Rígal.cat. Si aquest anunci fos perfecte, deixaries el que estàs fent i m'escoltaries amb molta atenció perquè així de que ja pots gaudir del teu pla perfecte el nou Gran Junquera Old Letain Shopping, on podràs comprar a botigues de grans marques i dinar a deliciosos restaurants. Amb aparcament gratuït. Gran Junquera Old Letain Shopping. El teu pla perfecte. 16 de maig, propera obertura. Si el meu jet surt de Hawái a les 12 del migdia a una velocitat de 800 km h, i la meva noia s'enlaira amb el seu propi jet des de la nostra casa de la Toscana a les 9 hora local a 700 km h... A quina hora ens trobarem en el punt intermedi situat al nostre love de Manhattan? Ah, i els problemes de ser ric. La Primitiva. Aquest dijous amb un fantàstic pot de 31 milions. Si sumies, loteries. Mundo Deportivo t'ofereix la bandera del Barça Campió. Amb els colors de la samarreta d'aquesta temporada i l'escut del Barça. I sobretot amb les firmes de tots els jugadors del Futbol Club Barcelona perquè ells et dediquen a aquesta lliga inoblidable. Aconsegueix la bandera del Barça Campió. Hi a ja la venda al quiosc només amb Mundo Deportivo al Cafè de la República, amb Joan Barril. Mirar el passat sempre ens ajuda a entendre el present, en aquest moment d'incertesa econòmica, política i social, cap on mira la societat catalana? Doncs de tot això en parlarem amb Josep Maria Muñoz, que és historiador, editor i director de la revista L'Avenç des del 1999. Això farem aquest dimarts, 14 de març. El Cafè de la República, de dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit. Segueix-nos a facebook.com de la elcafèdelarepublica, el Twitter cat República a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat Gairebé com si fossin cròniques de la veritat oculta, el grup de perivistes Ramon Bernils presenta, de ja fa uns anys, l'anuari Mediacat, els silencis mediàtics d'aquest any passat. L'Oracle, amb Xavier Grasset. En parlem aquest dimarts amb David Bassa, perivista, amb Carme Colomina, amb Carles Duarte i amb Joaquim Coll. A l'Oracle, com sempre. L'Oracle, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Segueix-nos també a facebook.com barra l'Oracle Cat Radio, al Twitter Oracle Cat Radio, a l'app de Catalunya Ràdio, www.catradio.cat Catalunya Ràdio El Mirall amb Marta Romagosa Avui parlant de poesia amb Josep Pedrals, Anna Vallbona i l'Antoni Clapés i els oients com en Josep, que em sembla que ja s'ha acabat d'escorar el coll. Josep de l'Espluga de Francolí, bon dia. Hola, bon dia, ah, gràcies. S'ha recuperat. Eh? No, home, no, només faltaria. Digui'm, vostè li agrada la poesia? Què ens volia explicar? Molt, molt. Uh, uh, molt. Jo sol·licito el programa perquè no hi és un tema que em semblava com si fos oblidat. Bueno, mm... No, no, esclar, no és dels grans, dels, dels grans temes. Sí, és un gran tema. O sí, sí o sí, tema, eh? no, escolti'm, o, o, sí que, o sí que és un gran tema, no? Depèn de com s'ho miri. Depèn com ens ho mirem. Doncs a veure, que, eh? per què li agrada tant? T ho dic perquè m'heu june... ja fet joveu uns 70 anys. Fins a... Jo, no, jo ara tinc 70, és que us ho dic perquè el de la poesia... Meu, jo soc de Barcelona, però estic ara aquí les plumes, m'hi sento molt identificat, us dir jo perquè... Bueno, Uh, a Barcelona els pares ja eren repsodes, uh -huh. ja en teatre amb un germà, o sigui, ja tota la família jo no, jo era un, un soc jo sóc un admirador però recitar en costa però m'agrada molt, molt i, i, i feien aquells concursos eh, estaven el seu gracien, el cercle catòlic de Gràcia i ara tot això fa l'espluga i ara tot això ho posar-ho aquí a les pluges, van obrir les portes en seguida i van dir, provem -ho". Un èxit rotund. Un èxit rotund, veu que bé? Un èxit. Vam començar a fa 3 anys amb 7 persones, el següent 12, i en guany ja hem sigut 17, que tancarem, que ha dit el puto, i llavors, eh, el nostre és bonic perquè la gent no s'ho pensava, el públic, amb el sentit de que fem un tema que és obligat, en ha sigut els amb i el Verdú, eh?, i que és, ja ho sabeu, Premi nou de les Lletres Catalanes. En Joan Vallardó, d'acord. Uh -huh. i, I ell està aquí, l'Espluga. I llavors fem un tema que és obligat. Enguany era una poesia d'ell. Uh -huh. I llavors el bonic disfruta, a, a, gaudeix el públic, és de 17 persones recitant allò cadascú a la seva manera. Clar és esvalaït, és, eh? dius, aquell d'aquesta li posa aquesta atenció a l'altre, eh, eh, és per quedar la gent, bueno, cada vegada una excita. Doncs ja a continuar així. Després és un tema així. que és lliure, cadascú porta la seva i llavors, i llavors ja dic, o sigui, estic molt content que hàgiu tocat aquest tema perquè, vaja, jo l'estem de, defensant aquí també, però vaja. Perfecte. Eh, Josep, doncs a, a continuar endavant. Moltes gràcies. Vale, i gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia mirall@carradiu.cat. Al telèfon 932017474. A facebook.com/mirallcatradio i al Twitter mirallcatradio. No és l'estadi, però gairebé, perquè cada vegada l'esplogueia més gent. Per tant, és aquelles coses que diem no s'en parla massa, però el dia que fas alguna cosa, no, l'experiència sí. de tothom és bastant positiva sí, sí. com a resposta de la sí, gent, sí. no? Sí, sí, I sí, això... A l'original cada setmana omplim la sala, vull dir, que no... Bueno, no tenim queixa. Hi que l'omplim més i dies que l'omplim menys. Però l'omplim. <ríe> però l'omplim i, i fem, fem recitals. la bandera em demanen Exacte. què és l'original. Què és l'original? L'original és, és una sala que hi ha... Bé, un bar de Barcelona, uh -huh. a, al fons del qual cada dimecres al vespre hi fem i fem recitals de diferents poetes. Que... Cada dimecres? Cada dimecres, des de fa 12 anys. De, de recitals de poetes, és a dir, de gent... De gent de tot arreu. Aquesta tot. setmana, per exemple, ve Nicola Matzirov, que és, un, que és un poeta macedoni, i just després, en Josep Miquel Servià, que fa un còctel literat o sigui, fem una barreja d'una primera hora a les 8 amb poesia en macedoni i traducció al castellà. No ja anava dir, perquè si no... Sí, sí. I després poesia en català així divertida i, i amable. Uh -huh. Això cada dimecres, veus? Potser no ho sap tothom. No, no, o sigui, però s'ho dic. Són coses, coses que fem està saber. Doncs mira, l'espluga fan això, qui fan això, els de nusos nus fan això. És o sigui, a que es fan moltes coses. Petites... Sí, sí però que potser si les ajuntéssim, potser sí que faríem un, un no, camp nou. No, és que, que segurament estània, no s'han d'ajuntar. Sí. No, ja ho, ho sé, però, ha, però és que... és si això, sumant... són diferents. S'hi va sumant. coses diferents, públics diferents, sí. i, i, però és veritat, n'hi ha moltes. Clar que n'hi ha moltes. Passa que tot això, quan diem que és invisible, tot això no es veu, diguéssim, no? Oficialment, diguéssim, tot això... Perquè no, no és, surt, però... Perquè no surt, perquè home, segurament doncs, interessa més parlar d'altres coses. Doncs I i, no, i no, no hi ha cap intenció comercial, tampoc, darrere de la poesia. Sí, que Seria la poesia no es guanya diners, de... vol dir, no es guanya molts diners. No, eh? però vull no, dir que, no, que no hi ha cap... O sigui, que no hi ha ningú que hi, hi pensi com amb el guany... Clar, a com a part, negoci. Bueno, sí, com a manar espiritual, potser sí, però no com a... Guany espiritual, sí, sí, però guanya econòmic a la butxaca directament no, eh? Exacte. No, amb això estaríeu d'acord, eh? Sí, sí. Sent. Sí. sí. En Joan a Barcelona, bon dia, Joan. Bon dia, bona hora. Què tal, Joan? Crec que, que truquem als nostàlgics. Els nostàlgics? Aquella primera senyora que quan anàvem a estudiar eh, ens feien aprendre sí. els versos. Enves sí. que posies, eren els versos aquells d'un penal de ricamèdol... Eh, tota, tota la vida perdura, no vol dir? I aquestes coses són les que més o menys recordem. Jo, per exemple, els versos aquests m'encantaven, eh? O sigui, com el sàvio si ha sigut, o mil disparos al minut i s'hi se o el canguejo ja molt viejo, el trobitxo murmurava. Totes aquestes poemes que porten una moraleja, eh? uh -huh, Una moralina. Uh -huh. Una moraleja, És eh? quan la mano que vine la vieja. <laughs> <laughs> <laughs> I això ara no passa, no, m'està dient. Aquestes moralejes m'encantaven. Eh, m'agradava molt també, m'agradava molt també en reforç de camp Amor, que n'ha d'esbertar ni mentides, però si algú no té el cristal com que se mira... Eh? Déu-n'hi-do, eh? m'està parlant de fa anys, d'això, eh, Joan? Home, en Rafael de Campó a mort tampoc està, no en fraiguis de León, o les, les eh, rimes d'en Gustavo del Faber, i, sin embargo, en els que no, no m'agraden gens, i, sin embargo, són molt anomenats, és en Guigisolo, en Papa Saïd... No li agrada. En Rafael Alberti... Uh -huh. I tots aquests, doncs, pues, a mi... No la porten molt flugent, per dir d'alguna manera. Ben eh? clara. I jo he, he sigut una persona que m'ha agradat també fer versos, en la mm. meva, que ara avui havia dit a la meva dona, a mi s'estan parlant de versos, i te'n recordes com festejàvem que sempre t'escrivia cartes Veu? amb versos? Eh? I eh, dius, això passa sí, molt, ja ho veig, això. Por, però vull dir que eh, ara ja, ja eh, s'ha passat molt de moda, això de fer versos, i el que recordo també que abans hi havia molts rapsodes que, eh, per exemple, ha vist i dos Uh, Olló, eh? que recitaven pues, uns versos fabulosos. ara també, ara també, Joan, que estem descobrint sí. coses avui gràcies ja, per trucar-nos ja una abraçada, que vagi bé, bon dia bé, bon dia i jo em demano, clar, parlem de gent que explica coses molt positives molt, molt xules, molt interessants però hi haurà algú que no li agradi la poesia Josep Maria, bon dia hola, bon dia Josep Maria, és a Granollers? sí, eh, em sent? sí, digui'm no? Bueno, eh, el que volia dir era que a mi no, em aconsegueix, eh, no aconsegueixo llegir poesia. Per molt que ho intento, eh, he intentat amb diferents autors, eh, no aconsegueixo que de la poesia i ho he provat. No és una cosa que, eh, simplement, no l'hagi entès a la primera i dic que ja no en llegiré més, sinó que ho he intentat. I, bueno, i trucava una mica d'això de què m'aconsella amb vostès per on he de començar. Mm, malgrat ja tinc uns anys, però... M'agradaria doncs, trobar el camí doncs, per poder que m'agradés aquest llibre. t'agradaria que t'agradés la poesia? I demanes sí, quina és la sí, millor via doncs, per entrar-hi? En sento com una mena de pitjor raro. Ja. Eh, eh, doncs no aconsegueixo, malgrat que sí que m'agraden doncs, alguns poemes, òbviament eh, m'agrada molt la, la, la música de, de, de, de cantautors que utilitzen la poesia per per fer les seves cançons mm. però eh, no, no he aconseguit mai agafar un llibre, podríem dir no cal dir gaires notes perquè no, no vull ofendre ningú però per exemple un, un poeta tan nostrat com Martí Pol la veritat és que de la cinquena pàgina no puc passar oh. no, no, no me'n surt a veure A veure si tenim alguna pòssima pòxima màgina, màgica Josep Maria, gràcies per trucar-nos i ser tan, tan clar, que vagi bé, bon dia com, això és com, un, com una, una consulta mèdica eh, ara. Sí. O sigui, com fer que algú que ell diu ja tinc una edat, ell pugui entrar-hi passar de la quarta o cinquena pàgina d'un poemari. Home, jo li diria que si no trobo res que li agradi, que, que ho deixi, simplement no. Però ell si no. li agradaria que li, li diria que li agradés. Però si no li agrada, no li agrada. És com aquell que ha de menjar peix. Menja peix, que és fantàstic. No, és que no m'agrada. Doncs cony, no mengis més peix. No, és Home, que no cal capficar-se. No no no jo, jo li bé. diria que no es capfiqui més, que visqui tranquil, que potser algú li cabrà un llibre a les mans, que li agradarà i endavant. No, sí. no, no, no és oli de ricí. Sí. <laughs> això una, i sé que no es preocupi que no passa res <ríe> tranquil, company però la segona també seria doncs, que provi d'anar un recital un recital que vagi un dimecres a l'original, amb una proposta que prèviament l'aconsellaríem si cas, mm -hmm. però abans ja, um... de llegir que vagi a escoltar no, no pot trobar-ho, si... perquè, sí, per... perquè és possible que se sorprendria uh, perquè en un recital també el... i això ho sap molt millor en, en Pedrals, no? però o si sigui, hem un recital la gent també es pensa que hòstia, llegiran m'encardaran un rotllo monumental i no m'enterraré de res i, i el preteria a córrer. Mm. I de vegades passa, també. Però sí? no sempre. Ha marxat algú corrent? Uh, no. Ah, no. No, no, ho he pensat, no, no no. ha no. Ho he pensat, però no ha marxat. Ho ha pensat, però no ha marxat. Però... No, però em refereixo, doncs, que en un recital, doncs, uh, el poeta et vol si té ganes de comunicar, doncs et pot estar explicant coses al voltant d'aquell poema, pot llegir el poema pot intentar interactuar amb tu i és una mica, doncs, també tenir aquest consultor poètic en certa manera a casa i el recital també t'ajuda una mica a veure com l'has d'entonar perquè a vegades la lectura de poesia té aquesta dificultat una mica de la música, o sigui, com no tothom és capaç de llegir una partitura doncs molt sovint un poema és com una partitura i si tu mateix no ets capaç d'entrar a, a, a determinada musiqueta, passa això. És difícil. I jo li a dir que a, a, a, a en Josep Maria que, que no pateixi, que a mi a vegades em passa també amb el Martí Pol, que no passo de la cinquena, vull dir que... Sí? Sí, m'ha passat algun cop sí, No passa sí. res No, hi ha autors, és dir, exacte, hi ha autors que els llegeixes i, i, i dius, bueno, ho deixem aquí, no passa res No passa, res. Sí. No passa res No, jo, per, no digues, per, per, per, digues Per confessar, que estem així de confessions terapèutiques però jo el que no aconsegueixo com m'agradis és en Pavese, que és el César Pavese que sí. és un autor italià que sembla que t'ha d'agradar No hi ha manera però, bueno, però tampoc passa res, no? No, no, crec que n'hi ha hagut acusat pel carrer. No. No. Pot intentar anar a, anar a rememorar aquests poetes que li agradaven el, el de la trucada anterior. Tots aquests clàssics així del 19, de, de... que són divertits ja. i fan gràcia, no? Vull dir... O potser allò al Pitarra que dèiem abans que fa Exacte. gràcia. Exacte, sí, bueno, és 19. Hi ha maneres, o sigui, és la Maria. Dinol. Hi maneres. Sílvia, què més tenim, que no ens queda gaire temps? Sí. Doncs la Llorida ens diu que mai he llegit poesia, però que li estem fent agafar ganes i que avui buscarà llibres que té per casa i començarà a llegir-ne. La Sarda programes com aquest de fer més n'haur Por la poesia. El que fa por és la mediocritat. Poesia, arreu, bona idea, penjar poemes per casa fins a la cuina i poemes visuals. Teniu-los en compte, però sempre en paraules. M'agrada moltíssim. Papaseit profund, però lleuger, líric. La Cristina diu que estima la poesia des de que ja als 3 anys el seu pare li apropava i fins ara llegeix, escriu poesia des de sempre, pensa en vers, escriu en vers, crida i plora i gaudeix en vers. Català, castellà, anglès, americà... Tota llengua és bona per remenar pensament i cor. Diu que té un blog, de moment funciona molt bé, es diu poesia i, amb Y, poesia i vida, punt wordpress i ens envia salutacions, diu, des del poble de l'Ovidi i La l'Elisa ens avisa que ha intentat escarnir un dels grans ens envia l'enllaç amb una notícia de VilaWeb que explica que l'estàtua de Vicent Andrés Estelles a Burgesot ha aparegut tacada de pintura blava i que és el quart atac vandàlic que pateix aquesta estàtua sí, és veritat, he vist que ho havia penjat al Facebook eh? que sí, que es pot veure Va. sí, ens ja, ha enviat l'enllaç i la gent que diu que li encanta la poesia la treballa amb els seus alumnes de francès poetes com Baudelaire, Victor Hugo, Jacques Prévert segons l'edat, és molt interessant fer descobrir l'idioma a través de la poesia ens queda la Maria a Barcelona, que me la deixava. Maria, bon dia. Hola, bon dia. Ai, que, que, que gairebé me la deixo, Maria. Digui'm, digui'm. No, res, que estava pensant en aquest senyor que no li entra la poesia. No, no. Jo dic que anem, jo m'agradaria ser esportista i no hi ha manera. Ja. Però no. tampoc passa res, no? No passa res. No re. passa res, no? No passa res. A veure, jo em vaig fer gran eh, llegint poesia i escoltant-la casa meva. Ah, llavors, jo també us puc parlar, doncs, de, de poetes antics, doncs, perquè a casa meves llegir jo ja tinc 70 anys, i evidentment, doncs, eren poetes, doncs, de, de recitar la campana de Sant Honorat, o la pobilleta, uh -huh. una... tots aquests. Però m'agradava tant que sempre em vaig posar a llegir, encara en llegeixo molta, un i evidentment jo d'en Martí i Pol quan en trobo una que no em passa gaire passo a la següent i no passa res i, no passa res. Mm -hmm. I això em passa amb la castellana que també m'agrada molt i me passen en tot llavors jo quan em faig una de, de corteta com que a vegades vols recitar alguna cosa i penses ara no serà el moment o no els agradarà o el que sigui doncs quan n'he fet de cortetes les acostumo a posar en punts de llibre Adorno el punt de llibre i poso, i poso el meu, el meu escrit, i ja està. Perfecte, classifico. Maria, perquè no, no tenim més temps, Maria, però Vinga. ens ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu. Que vagi bé, bon dia. Recta final, darrera pausa per publicitat, tornem per a continuar el programa. Catalunya Ràdio. 013, la Generalitat al teu costat. Estàs pensant a fer una escapada? Doncs visita qualsevol dels meravellosos racons que amaga Catalunya. Descobreix la diversitat dels nostres paisatges, la nostra cultura i gastronomia. Entra establiments turístics punt on trobaràs els hotels, càmpings, turisme rural i agències de viatges de Catalunya. Visita, gaudeix i emociona a Catalunya. Tens l'aventura més a prop del que t'imagines. 012. La Generalitat, al teu costat. Automoció, comerç, maquinària agrícola, béns i gastronomia, anoturisme, jornades de formació i moltes activitats més són les peces que configuren les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès. La gran Fira del Penedès on no hi pots faltar. Del 17 al 19 de maig, Construïm Junts el Futur. Més informació a firesdemaig.cat Hi ha un dia dedicat a tu. El dia del client a Capravo! El 15 de maig, gaudeix d'un 5% de descompte amb la teva targeta al meu club Capravo per una compra mínima de 20 euros. I també a capravocasa.com. Benvinguts a l'estalvi a Capravo. Què tal amb la teva parella? Hem parlat. I ens hem adonat que necessitem més espai, així que hem decidit llogar un Bluespace. Els trastets de lloguer de Blue Space són la solució per guanyar espai a casa. Truca gratis al 900 250 900 o visita bluespace.es i aprofita les nostres promocions. Soc jo, Seva de eh, Carglàs. Tens un impacte en el teu paràbris adavanter? No esperis més. Ara, per reparar o canviar el teu vidre Carglàs, et regalem i col·loquem un joc d'escompletes bosc gratis. Oferta prorrogada fins al 17 de maig o fi d'existències. Demana cita ara. Entra a carglàs.es o truquens 902 20 70 10 902, 20, 70, 10. Cargles canvia, cargles repara, que tu... Què fas avui? I què recomana? I ja Sona la veu de Carmen Souza, una cantant portuguesa que ha sabut combinar a les seves cançons, les seves arrels de cap verd, a més de la seva passió pel jazz, el sol i també el pop més elegant. Unint tots aquests estils i afegint-hi una veu realment especial, Carmen Souza ha creat un univers personal propi del qual resulta difícil escapar-se després d'entrar-hi en contacte per primer cop. Guanyadora d'un parell de Cabo Verde Music Awards, els equivalents als Grammy de Cap Verd, aquest dijous 16 de maig arriba a la sala Jambori de Barcelona per a presentar el contingut del seu nou disc d'estudi, Ca chupada. Ho faran format de trio i en dues sessions, a les 8 i a les 10 del vespre. Els millors plans del dia a Vens de 4 a 7, la tribu. Després d'aclarir-nos què som exactament els humans... Si diem el cervell m'enganya, a qui enganya el cervell? Qui soc jo? Soc la carcassa que queda després que treuen el cervell del meu cos? Aquest dimarts, el catedràtic en psicobiologia Ignacio Morgado ens explicarà més coses sorprenents. Per exemple, que els colors no existeixen o que podem escoltar amb la pell com si fos una orella. Eh? Tot això i alguna coseta més a la tribu. La tribu de Catalunya Ràdio amb Tatiana Sisquella. Segueix-nos a facebook.com barra Tribucat Ràdio, al Twitter Tribucat Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat Catalunya Radio. El Mirall amb Marta Romagosa un poema en Pau de València li diu al senyor que no li agradava la poesia de Granollers La poesia és una medicina, s'ha de prendre quan cal, la que cal i no una altra i en la mesura que cal, sense quedar curt, sense fer llarg i sense prendre-la sempre. Dit pel Pau de València. Josep Pedrals, Antoni Clapés i Anna Balluana, moltes gràcies. A vosaltres. Està gràcies. Està un plaer. Fins un altre dia. A vosaltres. Un pessic de l'ànima, poesia. Un pessic de l'ànima, però parlaràs no si de poesia és, avui o no? No, sí. no. Garra... Ah, no. avui farem uh, silencis mediàtics. Silencis mediàtics. Sí. Silencis mediàtics. En sí. David Bassa s'acaba de publicar l'anuari Mediacat.cat, que són aquelles qüestions que el col·lectiu de periodistes Grup Bernils considera que no han tingut prou tractament i reflex als mitjans de publicació tradicionals, com per exemple... Aquesta cas. Don't, tindran una hora per, per explicar. -ho per explicar Molt bé. Nosaltres Silvia demà de què parlarem. Demà parlem de l'addicció al sexe, que és, com afecta a les persones que la pateixen i al seu entorn, com es pot tractar. Així parlava de la seva addicció al sexe un afectat en un reportatge més a Catalunya Ràdio. La addicció viene per frustració. I a veure. Piensa que sempre aspires a, a, a un poco més. Doncs, eh, porò porò bé, pues no lo tienes. Però per què no lo tienes? Perquè Tú mismo no dejas tenerlo, porque no eres fuerte. Entonces, eh, piensas que todo lo que te rodea va contra ti, ¿no? Es como una frustración. Entonces, ¿qué hacía? ¡Oh, ¡Uf! Qué, ¡Qué mal que estoy! ¡Qué mal que estoy! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Travestismo. Cambiaba de imagen, era otro... Me convertí en otra persona I ja no era el frustrado eh, que estava llorando encima de mi hombro todo el día. Això és el que passa al Mirall. Avui poesia, demà addiccions al sexe. Un programa que fa possible la Irene Blaila, Sílvia Creus, la Sandra Novillo, Josep Lluís Santiso i la Marta Romagosa. Fins demà, bon dia.